בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילת צדיק, מיוסד על תורה רפ"ב, בליקוטי מוהר"ן. העללה אדוני בחיי, יזם רא לאלוהי בעודי. ריבונו של עולם, עשה עמי בדרכיך הנפלאים וחסדיך העצומים. ואהיינה בעזרי בושייני שאזכה בכל עת לשמח נפשי אומללה ועלובה מאוד מאוד בלי שיעור. באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד. כי אתה לבד יודע את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש מיום בריאת אדם הראשון עד היום הזה, ואשר נעשה עתה בדור הזה, את כל אשר נעשה בכלליות העולם עם כלל נשמות ישראל, ואת כל אשר נעשה עמי העני והאביון, הדל והנשחט, החוטא והפגום, הפושע והחייב מאוד.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 בכל אשר עבר עלי בימי הזיכרון של שאר הזקנים הקדושים, הזוכרים, המראה, והטעם, והריח, והחכמים שהמציאו את הגרעין, ובעת שהוליכו הגרעין ליטא הפרי, ובעת שהתחיל הפרי להתאבות ולהתרקם, ובעת שהיה הנר דולק, ובעת שחתכו הפרי מן האילן. אשר אתה לבד יודע הפירוש של אלו הדברים, ואת כל אשר נעשה עמי בימים ההם, ואת כל אשר נעשה עמי כך עד היום הזה. ואת כל אשר עשיתי טוב ורע, את כל אשר עברתי ופגמתי בשוגג ובמזיד, באונס וברצון בכל יום ויום, ואת כל מה שזיכיתני ברחמיך לחטוף איזה נקודות טובות בימים הרעים האלה שעברו עליי, מעודי עד היום הזה. ואתה, אחרי כל הבא עליי, ואחרי כל מה שעשיתי, עם טוב ועם רע. ראיני ולמדני אתה הדרך והנתיב ואשבי לאמת באופן שאזכה לשוב בתשובה שלמה באמת מעתה על כל פנים. ריבונו של עולם, חפץ חסד מלא רחמים הצופה לרשע וחפץ ביצדקו. עדיין את כל אדם לכף זכות תמיד. רב חסד ומרבה להטיף, המנהג עולמו בחסד ובראויותיו ברחמים. עוזרני וזכני הדרך האמת באופן שאזכה גם עתה לחפש ולבקש ולמצוא בי זכות ונקודות טובות ולדון את עצמי לכף זכות תמיד באופן שאזכה לשמח את עצמי בכל עת ולכנוס בכף זכות באמת ולזכות על ידי זה לתשובה שלמה באמת ולהתפלל על ידי זה בכוונה גדולה בחיות והתלהבות ובשמחה רבה וחטבה גדולה ועצומה ואזכה לקיים באמת מקרא שכתוב, אז אמר לאלוהי בעודי. ריבונו של עולם, אתה יודע שאין לי שום חיות וכוח ותקווה ופתחון פה לדבר לפניך, כי אם על ידי הדרך הקדוש והנורא והנשגב והנפלא הזה, שגילו רבותינו זכרונם לברכה בפסוק, אז אמר לאלוהי בעודי. כי אתה יודע את גודל עוצם וריבוי קלקולי, את מרירות דמרירות כאבים אנושים של עוונותיי העצומים והכבדים מאוד במהות וחמות ואיכות, אשר כמעט כמעט לא היה תקווה חס ושלום, כי מכף רגל ועד ראש אין בי מתום פצע וחבורה ומכה טריה. אבל אתה הזהרתנו שצריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות ולשמח את נפשו ולבלי ליפול בדעתו. מכל שכן שלא לייאש את עצמו חס ושלום בשום אופן בעולם. על כן עוזרני וזכני והורני הדרך לזכות לזה באמת, שאזכה בכל עת אשר ירצו להתגבר עלי חס ושלום, עצבות ומרה שחורה ויגון ואנחה על ידי עוונותיי ופשעיי הרבים ועצומים מאוד. וירצו להחליש את דעתי ולרשל את ידי, כי היא לא אפס תקווה חס ושלום, שתעזרני ותושייני בחסדיך הרבים והגדולים להתגבר עליהם בכל עוז ותעצומות. ובלי ליפול בדעתי בשום אופן בעולם, רק להתחזק ולהתגבר בכל הכוחות לחפש ולעיין ולבקש ולמצוא בזכות ונקודות טובות שזכיתי לעשות מעודי עד היום הזה. כי באמת גם בעוצם פחיתותנו ושפלותנו ובעוצם ריבוי פגמינו, אף על פיקן כן חסדך גבר עלינו, וזיכיתנו ביחמיך בכל עת לחטוף בכל פעם איזה מצוות ומעשים טובים. וכאשר אתה משבח ומפאר ומחבב את כנסת ישראל בגלותם ושפלותם, כפלח רימון רקתך, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ואם גם המצוות בעצמן שאנוסים, הם מלאים פסולת פניות ומחשבות זרות ובלבולים, ועדיין לא עשינו מעולם שום מצווה בשלמות, אף על פי כן, אי אפשר שלא יהיה בהם איזה נקודות טובות.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 ועל ידי זה נזכה לכנוס לכף זכות באמת ולשמח את נפשנו תמיד, באופן שנזכה לשוב בתשובה שלמה באמת על ידי זה. כי אני מאמין באמונה השלמה, שעל ידי הדרך וצינור החסד הנפלא הזה יש תקווה גם לי, ואפילו לכל פושעי ישראל הגרועים מאוד, לזכות מעתה לתשובה שלמה באמת ולהיות בשמחה תמיד. וזכני ברחמך רבים לדון את כל בני אדם לכף זכות תמיד, ואפילו כשאני רואה רשע גמור, אף על פי כן אחפש ואבקש עד שאמצא בו גם כנקודות טובות עד שאזכה לדונו לכף זכות, ולהכניסו בכף זכות באמת ולהשיבו בתשובה שלמה באמת על ידי זה. ריבונו של עולם בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים המליצים טוב על ישראל תמיד, העוסקים וטורחים בכל כוחם לחפש ולחטוא ולמצוא זכות וטוב בכל אחד מישראל, אפילו בהגרוע שבגרועים. בזכותם וכוחם זכאנו גם כן לבוא לזה באמת. ותזכאנו להתקרב לצדיקים האמיתיים האלו, העוסקים בזה תמיד, לחפש ולבקש ולמצוא נקודות טובות בכל אחד ואחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל. בכולם מחפשים ומוצאים בחוכמתם נקודות טובות, ומלקטים ומקבצים אותם אחת לאחת למצוא חשבון, ומכניסים גם אותם בקו זכות ובונים בניינים בדי קדושה נפלאים ונוראים. ומעלים לפניך שעשועים גדולים שלא עלו לפניך מימות עולם, וזוכים לעשות זמירות וניגונים קדושים על ידי קיבוץ הטוב הזה ממקומות האלה. ריבונו של עולם מלא רחמים זכאינו להתקרב לצדיקים האלו, וזכאינו להיכלל בהם ולשמוע תפילתם הקדושה של צדיקים נוראים האלו, אשר רק הם יודעים להתפלל בשביל כלל ישראל ולראה לפני התיבה להוציא את הרבים מידי חובתם. ולקבץ כל הטוב וכל הנקודות הטובות מכל אחד ואחד מהמתפללים, ולהתפלל עם כל הטוב הזה לפניך מלא רחמים, ולהפוך מידת הדין למידת רחמים. זקנו בחסדיך הגדולים ורחמיך העצומים שנהיה נכללים בתפילות הצדיקים האלו, והם יתפללו בעדנו תמיד. ואל יתנו דומי לך עד שתרחם גם עלינו, על כל אחד ואחד, ותאספנו אליך הביתה. ותכניסנו לכף זכות באמת, ותשמח את נפשנו תמיד, ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך באמת, מעתה ועד עולם. ובכן, תרחם עלינו בעזרנו, ועל כל זרע עמך בית ישראל, ותגן ותשמור ותציל את כל ילדי עמך בית ישראל, מן כל הכיתות הרעות של החכמים להרע, המתפשטים עתה בעולם בעוונתנו הרבים כאשר אתה ידעת. אין מכיתות אפיקורסים עוסקים בחוכמות חיצוניות ולשון עילגים של עכו"ם, המתגברים בכל עת לחנך נערי בני ישראל בדרכיהם הרעים והמרים, להרחיקם מלימוד תורה שבעל פה ולבלי ללמוד קריאים תנ"ך עם חוכמת הדקדוק. וגם זה רק שעה מועטת ביום, ולבלות עיקר הזמן ללימוד חוכמות חיצוניות ולשונות, העוקרים את האדם משני עולמות. אוי לעיניים שכך רואות, אוי לאוזניים שכך שומעות. והן משאר כיתות של חכמים בעיניהם, המתלוצצים מהתמימים בדרכיהם, העוסקים בעבודת ה' ובתורתו בפשיטות, בתמימות, בלי חוכמות של אבל, כאשר הורו לנו אבותינו ורבותינו הקדושים, אשר רבים קמים נגדם ומפורסים רשת לרגלם, להטות אותם מניד דרך הישר והכבוש מכבר, לבדות מלבם חוכמות של שטות וליצנות, לבלבל ולהחליש חס ושלום דעת התמימים והישרים בלבותם. אדוני אלוהים, אתה ידעת את כל זה, כמה וכמה מזיקים לעבודתך חוכמות כאלו. רחם עלינו ועל זרענו ועל כל זרע עמך בית ישראל, ושמור והצל כל ילדי עמך בית ישראל מכל הכיתות הרעות האלה, שלא ייתפסו במשתם בימי נעוריהם. ותעזור ותגן ותושיע לנו בכל עת, ותורנו ותלמדנו תמיד שנזכה לידה איך להתנהג עם בנינו וזרענו מקטנותם, איך לשומרם ולמלט נפשם מן הכיתות הרעות האלה. ולחנכם לטובה בדרכיך הקדושים והאמיתיים. שילכו בדרך הישר והאמת, בתמימות ופשיטות כרצונך הטוב באמת, כאשר קיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים. ונזכה להודיע לכל בנינו ודורותינו הבאים אחרינו, ולכל דורות זרע ישראל, את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשית עמנו מימי עד הנה בכל דור ודור. למען ידעו דור אחרון, בנים ייוולדו, יקומו ויספרו לבניהם. ונזכה לקיים בשלמות מקרא שכתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך, ולהודיע להם קדושת אמונתנו הקדושה והטהורה והתמימה. ותרחם על כל ילדי עמך בית ישראל מקטנותם, שיזכו לקבל הבל פיהם שאין בו חטא מהמשכנות הקדושים של הצדיקים האמיתיים, אשר כל אחד ואחד בונה משכן קדוש, אשר משם מקבלים התינוקות של בית רבן הבל פיהם הקדוש שאין בו חטא. ריבונו של עולם, אתה יודע את כל המעשה אשר נעשה עכשיו בעולם, בדורות הללו, בעניין התינוקות של בית רבן. אשר כל העולם אינו מתקיים, אלא על הבל פיהם הקדוש שאין בו חטא. ורבים קמים עליהם לבלבל ולקלקל חס ושלום הבל פיהם הקדוש מנעוריהם על ידי חוכמתם הרעות. רחם עליהם ועלינו למענך והגן בעדיהם ושומריהם ואציליהם מכל מיני חינוכים הרעים של כל מיני דרכים שאינם ישרים בעיניך. אתה, אדוני, תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. חמול על פליטת ילדי עמך בית ישראל, אשר אין לנו על מה להישען, כי אם על זכות הבל פיהם הקדוש שאין בו רחם עליהם ועלינו שיזכו כל ילדי עמך בית ישראל, שכל אחד ואחד יקבל הבל פיו שאין בו חטא מהמשכן הקדוש של הצדיק האמת השייך אליו כפי שורש נשמתו, באופן שיזכו על ידו ללך ולהתחנך בעבודת השם יתברך ולכנוס בתורת אדוני באמת. שיזכו ללמוד תורה לשמה ולהגות בימה ולילה. תפתח את ליבם בתלמוד תורתך ותיתן להם בינה בליבם להבין ולהשכיל לשמור, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ואיר עיניהם בתורתך ודבק ליבם במצוותיך ותאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים ותהיה עמהם תמיד ותעזרם ותושיעיהם שיזכו לעובדך באמת כל ימיהם לעולם. ריבונו של עולם מלא רחמים יודע תעלומות. זכנו לפעול בקשתנו ברחמים אצלך, בזכות וכוח לצדיקי אמת הגדולים במעלה, העוסקים לדון את כל העולם לכף זכות תמיד, ולחפש ולבקש ולמצוא נקודות טובות בכל אחד ואחד מישראל, אפילו בהגרוע שבגרועים, ולקבץ כל הטוב הזה ולהתפלל עם כל הטוב הזה לפניך, להמתיק ולבטל כל הדינים שבעולם. אשר אלו הצדיקים רואים ומבינים כל הבחינות בכלל ובפרט שיש בעניין התינוקות של בית רבן. כי הם רואים היכן התינוקות קוראים ומאיזה צדיק מקבל כל תינוק ותינוק הבל פיו שאין בו חטא. וכמה וכמה מקבלים ממנו, וכל הבחינות שיש בזה. והדור שיצא מהם עד הסוף, בזכות וכוח אלו הצדיקים, עזור והושיע לנו, לכל ילדי עמך בית ישראל, וזכינו לפעול כל מה שביקשנו מלפניך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. ורדה <"מעד> על מקולה זכני לכנוס באמת לכף זכות באופן שאזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. זכני בזכות כל הצדיקים האמיתיים שהיו בכל דור ודור, ובזכות כל הצדיקים האמיתיים שבדור הזה. ועוזרני והושיעני ולמדני והורני בכל עת עצות אמיתיות. באופן שאזכה לשמח את נפשי בכל עת על ידי דרכי התורה, ולבלי להניח את העצבות והמרה שחורה לכנוס בי ולא לגע בי כלל. רק אזכה להיות בשמחה תמיד באמת בכל לב הנפש, ותיתן שמחה בלבי על ידי דרכי התורה הזאת, ואזכה להיות אך שמח תמיד, על ידי כל נקודה ונקודה טובה שזכיתי מעודי עד היום הזה לגרום איזה נחת רוח לפניך. ותעזרני ותושיעני שאזכה גם לשמח אחרים. ותורני ותלמדני דעת ותבונה באופן שאזכה לזה, לשמח נפשות עמך ישראל בכל עת ולדונם לקף זכות תמיד, עד שיזכו כולם לשוב אליך באמת ובשמחה. ויקוים מהרה מקרא שכתוב, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. ונזכה לעבוד את אדוני בשמחה, ולבוא לפניו ברננה. ויקוים מקרא שכתוב, ישמח ישראל בראשיו, בני ציון יגילו במלכם. ונאמר, אשיר על אדוני בחיי, עזר מה לאלוהי בעודי, כי ערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני. איתם הוא חטאים מן הארץ, רושעים עודנה, ברכי נפשי את אדוני, הללויה.